Ольга прошепотіла до Варій. Я не могла помилитись. Тут була посіяна пшениця. А ти впевнена? Варя й надалі мацала землю. Вони заорали, зрозуміла Ольга. Тут ще стільки лишилось незібраних колосків, а ті тварюки їх переорали. Ольга схопила сестру за руку, потягла назад у схованку кущів та дерев. «Що тепер робити?» – запитала пошепки засмучена Варя. «Підемо далі. Наступне поле було засаджене цукровими буряками. Гадаю, що тобі вони теж не будуть зайвими», – відповіла Ольга з оптимізмом. «Звичайно, дітям потрібно зварити цукор. Тож підемо посадкою далі», – дала команду Ольга. Натикаючись на гілки дерев, обдираючи руки колючками терну, Жінки дісталися поля, де росли буряки. Їх нещодавно зібрали, пояснила Ольга. Тож іще не всі залишки ночами порозтягали. Думаю, що буряк краще, ніж картопля, підсумувала жінка, бо вони планували зібрати трохи колосків і встигнути роздобути хоч по півмішка картоплі. Дісталися поля, де донедавна росли буряки. Слухалися в тишу. Ходімо. Ольга сіпнула сестру за рукаву. Вони навпомацки знаходили невеличкі бурячки, що залишилися у землі. Гички на буряках вже не було, тож доводилось їх викопувати. У варі від хвилювання серце так стогоніло у грудях, аж перелякані жінці здалося, що його чути навколо. Ставши на коліна, вона похавцем тикала у землю допатою, діставала буряки і вкидала їх у мішок. Накопала вже майже пів мішка, коли їй вчулися віддалені людські голоси. Варя підповзла до сестри, казала пальцем туди, де, напевне, були люди. Сестра прислухалася. Ольга приклала вказівний палець до вуст і кивнула сестрі Ходімо. Жінки перекинули мішки через плечі, швидко побігли в посадку. Сиділи мовчки, вслухаючись у звуки, які наближалися. За якийсь час стало зрозуміло, що на полі такі ж, як вони, люди. «А вони теж викопують буряк», – прошепотіла Варя. «Скоріше за все, то з вашого села. Може, підемо і ми?» «Ти що?» – Ольга покрутила пальцем біля скроні. «Вони теж крадуть. Ну то й що? Завтра ж зранку на тебе донесуть у сільраді». «Але ж вони точно такі, як і ми. Не будь дитиною, Варю». Пошибки сказала сестра. Люди стали злі. Кожен дбає лише про себе. Ходімо краще ще на одне поле. Тут неподалік росла кукурудза. Якщо пощастить, то зберемо трохи качанів. Варя погодилася. Несучи на плечах важкий мішок, вона думала про своїх дітей. Якщо донесе його додому, то матиме трохи цукру. Навіть не цукру, а солодкого варева. Незабаром час підгодовувати Сашка, тож до каші треба додавати цукор. Скільки ж Варева вийде з того буряка, що в мішку? Якщо навіть два кілограми, то й це добре. А якщо знайти кілька початків кукурудзи, то можна буде змолоти і зварити дітям кашу на молодці. Вона зробить усе можливе і неможливе, аби лише діти були ситі. Тішачи себе думками, Варя мужньо тягла мішок, ледь стигаючи за швидкою та дужою сестрою. І справді їй пощастило знайти з десяток невеличких качанчиків. А «За колосками вже не підемо», сказала Оля. «Коли відійшли на безпечну відстань, потрібно все це сховати, щоб ми їх вдома не помітили. От життя пішло. Ідеш красти, і усіх боїшся. Сахаєшся в горони, боїшся людей, з якими живеш поруч все життя. Перейдеш додому, і від своїх криєшся». «Нехай я криюся», сказала Варя. Бо батьки б ніколи мене не відпустили. А ти чого боїшся? Своїх. Мої чесні колгоспники. У погребі майже пусто. По коморі вітер гуляє, а їм байдужісінько. Зовсім не думають, як далі жити. Розмірковувала Ольга йдучи дорогою до села. Як згадаю, скільки запасів завжди було у батьків, хоч і гарували зранку до ночі, зате знали, що голодними та голими ніколи не будуть. А тут питаю своїх, як будемо жити далі, а вони відказують, як усі, так і ми. А радянська держава про нас подбає. Чи не дурні? А якщо прокинуться, а тебе вдома немає. До ранку будуть спати, як діти, утаємничено посміхнулась Ольга. Свідки ти знаєш? Якщо кажу, то знаю. Я їх звечора напоїла маковим наслоєм, Пояснила сестра. «А ти що скажеш чоловікові, якщо помітить твоє зникнення?» «Сподіваюся, що він не прокинеться. Василь стомлюється, бо ходить допомагати своїм старим батькам. Та й вдома роботи досталь. Зазвичай він спить міцно. «Усе. Зараз увійдемо у село. Тож мовчки розходимося по своїх вулицях. Не йди понад дворами, бо всіх собак побудеш», – повчала Ольга. «І по дорозі не йди. Перебігай від дерева до дерева. Придивляйся та прислухайся. Якщо когось побачиш, одразу кидай мішок і йди собі. Якщо і знайдуть, скажеш, то не мій. Нехай тоді доведуть, що то твоє. Зрозуміла?» Варі закивала. Сестра швидко зникла у темряві. Жінка за порадою Ольги побігла вулицею. «Ніколи дорога додому не була такою довгою». Здавалося, що вона тягнеться нескінченно, а дерев виявилось так мало. Перебігаючи від куща до куща, від дерева до дерева, на смерть перелякана, аварія дісталася до мівки. Лише перед Льохом звільнилася від тягаря, стомлено сіла на мішок. Важко дихаючи, подякувала Богу, і віддихавшись, навпомацьки підлізла під дешок над Льохом. Тут лежали сірники і стояла лампа, але жінка не стала її світити». Підняла кришку, потягла за собою мішок по драбині вниз. Знаючи, в якому засіку що лежить, поклала принесені буряки до домашніх. Добуту кукурудзу склала під дашком для просушки. Варя у сінях сполоснула руки у мисці з водою, вмила палаючи лице. Вона ніколи нічого не крала. Так привчили її батьки. Якщо Ольга візьме її з собою, то знову піде. Головне, щоб не дізналися батьки і ще щоб не спіймали. Вірила, що не осоромить своїх батьків, і на родину чорножукових ніколи не поставлять тавро карадіїв. Тільки но Чорножукові полегшено зітхнули, спільними зусиллями сплативши податки із двох дворів, як їм вручили папір, де йшлося про зустрічний план податків. Чи до одних нас такі вимоги? запитав Павло Серафимович, прочитавши папери. «І вам, і мовчанам, і усім тим, хто не вступив до колгоспу», пояснив посильний. «Передай, що я вже все сплатив», сказав чоловікові Павло Серафимович. «Більше від мене нічого не отримають». «Так і передати?» «Так і передай. У мене, як у латиша, тільки ніс та душа. Скажи, що нема чим платити». «Добре», сказав чоловік. Одразу ж прибіг сусід трохи мовчан. «Що робити? Що діяти?» – схвильовано запитував чоловік. «Я ще ті податки не сповна виплатив, а вже треба інші платити, хоч у петлю лізь». «Сам не знаю, як тут бути», – стурбовано відповів Павло Серафимович. «Нема чим платити, я так і сказав». «І що ж воно буде з нами?» «Не знаю, сусіди», – насупив брови чоловік. «Я тобі не дам поради, бо сам безпорадний». А вже наступного ранку прибігла до нього Олеся. Захекалася, очі великі, перелякані. «Я дізналася від Йосипа, що днями прийдуть вас і Варю розколачувати». Випалила вона на одному подиху. «Що?» – перепитав зблідлий Павло Серафимович. «Відберуть у вас і землю, і все». «Я ж сплатив податки!» – тихо ніби до себе промовив Павло Серафимович. «Ой, не знаю, бідкала дівчина». Почула, що зерно будуть відбирати, бо колгосп план заготівель не виконує. Господи, що ж то буде? Заспокойся, дитинко. Павло Серафимович опонував себе. Ти впевнена, що до нас прийдуть? Так, сама чула, як брати поміж собою розмовляли. Тільки ви не кажіть їм, що я вам донеса, бо мене чоловік приб'є, попрохала Олеся. Я ще з вечора почула, але не мала змоги з дому вирватися. Ніч не спала, хвилювалася за вас, ледь дочекалася, коли вони підуть на роботу, щоб до вас забігти. Не хвилюйся, заспокоїв він Олесю, якось та буде. А може Михайла попросити, невпевнено сказала дівчина, щоб слівце за вас замовив, і він же у колгоспі не остання людина. Ні, прозвучало категорично, я не буду ставати перед ним на коліна, він відступник, зрадник. Хай розпоряджається сам своїм життям. Бог йому суддя. А тобі, дитинко, спасибі. А може ви встигнете кудись зерно сховати? Втишивши голос, сказала Олеся. Якщо прийдуть забирати, то хоч не все вивезуть. Я подумаю, відповів Павло Серафимович. А ти йди, поки твої не помітили, бо будуть тебе гристи. Подавляться. Олеся слабо посміхнулася. Я така кістлява. Павло Серафимович скликав усю родину. Тяжко було сповістити неприємну звістку. А довелося. У дружини одразу ж горохом покотилися сльози. «Не віддам!» – твердо сказала вона. «Нічого не віддам!» Оварія ніби оціпеніла. Невже й справді усе відберуть? Почуття безпорадності перед неминучим заважало їй думати. Скувало по руках і ногах. Так і сиділа, тримаючи біля грудей немовля. Лише Маргарита весело щось злопотіла та бігала по хаті, намагаючись зловити кошеня. «Напевно, і у моїх батьків відріжуть землю», сказав Василь. «Вони ж не вступили до колгоспу». «Куди їм вступати?» хмикнув Павло Серафимович. «Сват ледь ноги переставляє, і сваха не ліпше його». «Усе одно не колгоспники значить «Це трохи землі, і все по тому», – пояснив Василь. Уже з сільради приходили і попереджали. «Ні жити не дають, ні спокійно старість зустріти», – сказав задумливо Павло Сарамфимович. «Давайте всі заспокоїмося і подумаємо, що нам робити. Будемо сподіватися на краще, але потрібно підготуватися до найгіршого». Уночі Чорножукови не спали. Погода сприяла родині. Ще звечора почав мрячити дрібний дощ. Набрякле небо просіювало воду через сито. Тож було темно і тихо. Василь із тестем викопали посеред городу велику яму. Варя з матір'ю наносили ряднами соломи, намагаючись у пітьмі не наслідити. На дно ями насипали соломи. Туди склали у мішок зерно. Зверху знову солома і лише потім засипали землею. Щоб не видно було, де порушена земля, звалили туди кукурудзиння, яке ще не встигли посікти на корм для худоби. Меншу частину зерна все ж залишили у коморі, бо не повірять, що нічого немає. Потім розійшлися мовчки по домівках. А Павло Серафимович поте від рідних переховав свою мисливську рушницю. Надійну схованку знайшов під солом'яною стріхою у батьківської хатинки. Ніхто тієї ночі так і не зімкнув очей, хоча всі чорножукові ясно розуміли. Хвилювання нічого не може змінити, а воно лише краде спокій. Підтяглися підводи до садиби чорножукових, а за ними почали звідусіль збиратися люди. Біля коня стояв Михайло Чорножуков, погладжував кінську гриву. Батька б так пожалів іроди, кинув хтось із злом та плюнув у бік Михайла. «А що?» – обізвався лисий чоловік, плюючи на сіння. «Правильно робить, він же комсомолець. Досить куркулям на нашій шиї сидіти. Як той Павло у тебе на шиї сидів? Цить ти, дивіться, Павла з надією з хати вивели. Боїться за ков. Викликав озброєну підмогу. А то як? Ті багачі просто так зі своїм багатством не розлучаться. Надія пручилася, коли озброєні гвинтівками чоловіки під руки витягли її з хати. «Пустіть мене!» – закричала вона. «Приберіть свої погані руки!» «На вічні морози захотіла?» – бігав навколо них Лупіку. «Так це ми зараз організуємо!» Павло Серафимович підійшов до дружини. «Надю», – сказав він, – «уже нічого не вдієш, іди до мене». «Я не віддам!» – блиснувши очима, скрикнула жінка. «Це наш дім!»